Imperiul Iadului pista, 6 Vocea a strigat până a răgușit și s-a oprit. În adăpostul lor, poștașul și pastorul tremurau. Poștașul a întrerupt primul tăcerea. L-ai auzit? A zis în șoaptă. Ai auzit ce a zis? Același lucru ca mai înainte. E clar că lumina zilei, nu? E singurul lucru înțelept de făcut să scăpăm din iadul ăsta cât mai există încă o șansă. Ce zici, padre? Vi cu mine? Încet, Fișera a dat din cap în semn de dezaprobare. Nu pot," a zis. Îți urez noroc, dar nu pot să împărăsesc oamenii. Ei au nevoie de mine și trebuie să rămân cu ei." Poștașul s-a holbat la el. Ești nebun, cred că ai luat-o razna." La ce bun să rămâi aici ca să ajuți adunătura asta de nenorociți, sortiți morții? Vrei să fii martir, nu? Asta vrei." Vrei să fii un nenorocit de martir, ca nenorocitul ăla de martor, al lui Jehova? Hristos a murit pe cruce, a murmurat Fisher, ușor confuz. Voi înfrunta orice soartă mi-a rezervat domnul. Nu voi întoarce spatele la ceea ce consider că mi-este datoria. Datorie, a zis celălalt disprețuitor. E bine, poate fi ideea ta de datorie să stai aici ca o cloșcă pe ouă și să ți se zboare sfinții creeri. Dar indiscutabil nu mai este a mea. Eu am de gând să încerc să o fac oferta cât mai stă în picioare. Fischer a întors spre el doi ochi albaștri blânzi. Dacă aș fi în locul tău, a zis încet, eu nu aș avea prea mare încredere în cuvântul rușilor. Și ei au lagăre de concentrare și de ținuți politici. Cred că nu se vor purta cu tine mai bine decât naziștii. Poștașul- a ridicat din umeri, trebuie să risc bătrâne. Poate nu o să reușesc, recunosc, dar cel puțin e mai bine decât nimic. Sper că nu o să mă împuști pe la spate în timp ce voi trece. Eu n-aș împușca un om, a zis Fischer Graf, Dumnezeu să te aibă în pază. În toate celelalte gropi de obuze și adăposturi, voiștii vorbeau în șoaptă între ei, luând în considerare implicațiile ofertei rusești. Ați auzit ce au zis? Ați auzit ce au zis adinauri? Paul Weiss fost bancher, fost escroc, fost șarlatan. S-a întors agita spre camaradul său. De ce nu încercăm? Ce zici? De ce nu încercăm? Prefer să mor luptând pentru roșii decât pentru naziști. Să-l ia dracul de partit și de blestemată de patrie. Ce-au făcut pentru cei ca tine și ca mine? Cu siguranță, în Germania nu va fi niciodată libertate. Nu cât o să trăiesc eu. Orice mișcare faci, Gestapul e după tine, ca o haită de câini flămânzi. De ce să nu încercăm? Și să vedem cum e lumea de cealaltă parte a gatului, pentru variație. Cu puțin înainte de ora 19 a început să plouă. O bunniță, a învăluit repede zona într-o ceață ușoară. Aproape imediat a început barajul rusesc. Focul de artilerie, care până atunci fusese sporadic, a crescut treptat în intensitate. Proiectilele au început să ce zona din fața tranșeelor, iar în spatele nostru o ploaie de bombe cu palm a aprins pământul. Acesta era fără îndoială modul subtil al rușilor de a încuraja pe așa zi și dezertori, demonstrându-le astfel ce va aștepta dacă se vor hotărâ să rămână să lupte pentru Hitler. Exact la ora 19, tirul a încetat. Doar un proiectil mare a întrerupt brusc liniștea în clipa în care a explodat. Zgomotul a venit din spatele nostru de undeva din apropierea satului, unde Hoffman se mai distra cu cele două telefoniste din Luft Să sperăm că l-a nimerit pe Ticălos, a bombănit micuțul, cu obișnuita lui simpatie față de superiori. De pe poziția lor avansată, Paul Weiss și camaradul său au privit atenți prin ceața ce se tăra spre liniile inamice, care păreau pustii. Știam că suntem spionați din toate direcțiile, dar nicăieri nu exista niciun semn de activitate. E în regulă, acum așuierat Weiss. Hai să pornim înainte să vină grosul. E de ajuns să mai aibă câțiva ideea asta și locul o să fie plin, ca un parc de distracții într-o duminică după amiază. Hai să o ștergem! Camaradul său a ezitat. Înainte să poată pleca, s-au târât spre ei, ca să li se alăture, doi vuiști dintr-o groapă de proiectil din apropiere. Vais a prescăit din limbă nerăbdător. Cum e? Vi sau nu? Sub privirile dubioase ale camarazilor săi, a făcut un salt înainte în țara nimănui. A aterizat într-un crater, pe burtă și a dispărut din vedere. Câteva secunde mai târziu a venit sergentul Repche. S-a uitat la cei trei care rămăseseră și s-a încruntat. Ce se întâmplă aici? Și-a adus binoclu la ochi și a privit pănuitor prin ceață. Erați patru, acum o clipă. Unde s-a dus al patrulea? Cei trei au schimbat priviri temătoare. Nu s-a dus nicăieri, domnule sergent. Am fost împreună tot timpul. Doar noi trei, împreună. Repche i-a ignorat glacial, nevăzând nimic în ceață, și-a pus pe umăr pistolul mitralieră și a plecat, fără să mai privească în urmă, ca să inspecteze cuibul de mitraliori. Cei trei nu și-au pierdut timpul. Repke avea să revină în mod sigur și ei n-aveau nicio intenție să mai stea, ca să fie interogați despre dispariția lui Weiss. După ce și-au aruncat armele, s-au repezit valnic în proaie spre nord. Artileria a început din nou de pe ambele părți. Pământul se cutremura sub loviturile tunurilor grele și proiectilele explodau în stânga și în dreapta. Noi așteptam nemișcați. Lăsați-i să se distreze," a zis bătrânul sec. O să se potolească în curând." Bunița se transformase într-o ploare torențială și sufla vântul. În câteva secunde am fost uzi până la piele. Colinele îndepărtate, ocupate de ruși, dispăreau treptat în ceața fumurie pe măsură ce noaptea se răsa. Era o seară excelentă pentru dezertori. Sergentul de stat major Volte stătea cu Bugler și Traiber, doi vuiști. Priveau fix spre liniile rusești. Bugler s-a uitat la Traiber și amândoi la Volte, încuvințând din cap unul spre celălalt. Domnule sergent, a zis Bugler, pe un ton potrivit de umil, scuzați-mă că vă deranjez, dar știți cumva dacă o să căpătăm ceva de mâncare azi? Nu că îmi fac probleme personal firește, dar îmi gheoră emațele atât de tare încât cred că pot fi auzite de la un kilometru departare. Sergentul Volte s-a întors în ce să-i privească pe cei doi și a împins casca pe ceafă. Păi, de ce mă întrebați?" a zis. De ce nu treceți dincolo să-i întrebați peruși?" Ei par să știe mai multe despre asta decât știm noi." Ați auzit ce a zis, nu-i așa? Acolo puteți avea toată mâncarea pe care o vreți. De ce nu treceți la ei s s-a dat un pas înapoi, nervos, cu colțurile curii lăsate ușor în jos. Părea ca și cum Volte îi invita în mod deschis să treacă la inamic, deși asta ar fi fost imposibil. Volte era un bun nazist. El credea în partid și în furer. Pe Volte nu l-ar bate niciodată gândul să dezerteze. Bugler a înghițit de câteva ori înainte de a răspunde. Ne-ați împușca, a zis cu o voce groasă. Ne-ați împușca în clipa în care am mișcat. Crezi? Volte și-a lăsat din nou ochii să rătăcească spre liniile frontului rusesc. Cine știe ce aș face sau nu? Aș putea chiar să vin cu voi. Cu cât am merge mai mulți, cu atât ne-ar primi mai bine. Brusc a întins un braț și a arătat. Priviți, a zis, priviți acolo. Încă patru camarazi de-ai voștri așteaptă să plece. Ce-ar fi să ne unim forțele cu ei? Dacă lucrurile ar merge pro și n-am reușit... I-am putea aresta pe cei patru și i-am aduce înapoi aici. Cine ar putea contesta faptul că nu ne-am dus să-i urmărim? Bugler părea stingherit. Da, totul e foarte bine, a zis. Totul e foarte bine, dar eu nu cred că roșii ne-ar primi bine dacă am apărea cum l-a zis după noi. Nu sunt proști, nu-i așa? Nu sunt niște tâmpiți nenorociți. Chiar dacă ți-ai smulge toate fleacurile din piept, toate insignele și aiorerile astea, ar ști că n-ai fost de-al nostru. Crezi că nu m-am gândit deja la asta? Crezi că nu m-am asigurat deja? Volte a zâmbit. Un ușor zâmbe de autofelicitare. Am avut grijă să-mi fac rost de două rânduri de documente. Unul pentru uzul obișnuit, altul pentru situații extreme. S-a lăsat o tăcere penibilă. Deci s-a făcut. Bugler... Și-a băgat capul între umeri. Deci, ai documente false și nu o să se afle că ești nazist. Așa poate ar merita să încercăm, dar s-ar putea să nu merite. Vreau să spun, de unde știm noi că spuneam adevărul? De unde știm că au de gând să-și respecte cuvântul? Nu știm, a zis Volte, e foarte simplu. Nu știi niciodată cu rușii. Acum te bat prietenește pe umăr și închină paharul cu tine, apoi îți vâră țiavana în gură. E un risc pe care trebuie să ți-l asumi. E bine, în cazul ăsta, a zis bugler, nu sunt sigur că vreau să încerc. Cu asta n-ar trebui să-mi fac prea multe griji. Volte a lovit ușor cu un deget geanta de pânză ce i pe umăr. Am câteva bunătăți aici, pe care îmi închipui. Ivan ar fi foarte încântat să pună mâna. Cu astea în posesia lui, poate distruge întreaga linie de front germană dintr-o singură lovitură. Cred că asta ar trebui să fie de ajuns ca să-i câștig recunoștința. Da, dar... dar ce? Volte a râscut. Dacă te temi de mine, ai putea să ai în vedere că am spus deja destul de multe pentru a fi spânzurat. Eu o probă suficientă de sinceritate. S-a oprit. Apropo, a zis, un avertisment înainte să pornim. Nici o vorbă despre senelagăr, n-ar avea niciun rost. Deoarece dacă mă trădați, nu uitați că pot trăda și eu. Rușilor nu le plac infractorii cu nimic mai mult decât naziștilor. Dacă ar afla vreodată de trecutul vostru, v-ar trimite imediat pe-amândoi la minele de plumb. Așa că nu divulgați secrete, ne-am înțeles? Bugler a ezitat. Cred că da, a zis supărat. Volte s-a întors spre camaradul său. – Și tu? – Sunt de acord, a zis Traiber. – Bine, în cazul ăsta, Volte a întins o mână. Dați-mi documentele. A fost o clipă de îndoială, apoi, cu teamă evidentă, i le-au dat. Volte a ales două pagini albe și a mâzgălit IP pe ele. IP, indezirabil din punct de vedere politic. Din geanta de pânză a scos o ștampilă de cauciuc cu semnătura colonelului. A pus-o cu grijă sub literele scrise cu mâna și apoi, ca să fie și mai sigur, a adăugat cuvântul Buchenwald. Le-a restituit documentele și pe fața lui Bugler a înflorit un larg zâmbet de ușurare în timp ce examina opera sergentului. Minunat," a zis, minunat, Buchenwald, ce zici?" Asta mă face să mă simt mult mai în siguranță." Volte a aruncat ștampila." Haideți să o luăm din loc," a zis. Acum ori niciodată. Trecerea prin țara nimănui a fost surprinzător de rapidă și simplă. Oamenii noștri și-au pus capul în piept și au rupt-o la fugă ca niște cerbi. Aproape înainte de a da seama ajunseseră la prima tranșe rusă. S-au rostogolit înăuntru cu mâinile ridicate fiind urmați imediat de mulți alții. Părea că întreaga întindere de pământ dintre cele două armate se umpluse dintr-o dată de o activitate intensă. Propaganda rusească făcuse o treabă bună. Micuțul urmărea întregul spectacol prin binoclu, ținându-ne la curent cu ce se întâmplă. N-a mai văzut așa ceva. Mișună peste tot nenorocitul ăsta deloc. Săfiu al naibii a adăugat agitat. Mai merge unul și încă unul. Cred că e acolo jumătate din nenorocita asta de armată. Se pare că nu pot fugi destul de repede. La un moment dat, porta a încercat să deschidă focul, dar bătrânul l-a oprit. Lasă-i să meargă, a zis. Lasă-i pe nenorociți să meargă. Lasă-i să fugă dacă asta vor. O să-și dea curând seama de greșeală. Din brațele Berlinului, în ghearele Moscovei, le-am întrebat câți dintre ei aveau cea mai vagă idee înspre ce alergau. Pe neașteptate a venit, galopând spre noi, un maior din corpul de pionieri cu fața roșie de furie fanatică. Ce naibă faceți, a răcnic la lăve. De ce nu trageți în ei? Isus scum și a tot puternic, ticăloșii dezertează. Înainte ca lăve să-și poată măcar deschide gura ca să răspundă, maiorul se arunca în spatele unei mitraliere și urla Foc, foc, cât îl ținea gura, cu o voce frenetică, gătuită. De undeva din țara nimănui a început un cor de voci în agonie și sunetele tirului nostru l-au adus pe colonelul Hinca la fața locului. Era cât paci să se împiedice de maiul nebun din spatele mitralierei care răpăia. Cine e ăsta? a zis furios. Ce face acolo? S-a întors nerăbdător spre șeful serviciului în artileriei. Cine e omul ăsta? De ce nu mi s-a raportat despre el? Șeful serviciului în zestrării artilerii s-a uitat prudent la major. Nu-l cunosc, domnule colonel, a zis. N-aș putea spune cine este. Atunci verifică-i documentele și află, a zis colonelul Sec. Majorul și-a părăsit locul de la mitralieră și, întristat, i-a întins documentele. Fără îndoială, zâmbetul glacial al lui Lăve și chicotitul stupid al lui Porta nu contribuia la ameliorarea situației. Șeful serviciului zestrării artileristice s-a uitat repede prin documente. A comparat o fotografie cu alta. A examinat atent două semnături și o ștampilă cu aspect dubios. S-a încruntat și s-a întors spre colonel. Ceva nu e în regulă cu toate astea, domnule colonel. Nu pot să-mi dau exact seama despre ce este vorba, dar aș vrea să mă uit mai atent la documentele acestea. Poftim, a zis maiorul Îndrăznești să insinuiesc că documentele acelea sunt false? Și dacă sunt, a zis colonelul pe un ton tranșant, el nu-și face decât datoria. Ce poți crede despre un străin care dă buzna peste tine, Dumnezeu știe de unde, și își atribuie liniștit comanda companii altuia, fără măcar, cu permisiunea dumneavoastră? Treaba mi se pare cam bizară, ca să nu zic mai mult. Te-aș fi putut împușca pe loc, dacă aș fi avut chef. Maiorului i-a pierit puțin din roșața de ofticos și a șters nervos gura cu dosul mâinii. Porta, incapabil ca întotdeauna de a-și ține gura, a făcut plin de exuberanță un salt spre colonel ca să-i ofere valorosul său sfat. Cel mai bine să nu riscăm, domnule colonel. Asta ne spuneau la ulm. Întâi tragi și apoi pui întrebări, așa ne ziceau mereu. Este vorba de contraspionaj. Am urmat un asemenea curs. Asta ce n vrea să însemne, că ești dita mai expertul, a zis maiorul cu răutate. Următorul lucru pe care o să încerci să mi-l spui e că sunt spion rus în uniformă germană. Porta s-a îndreptat cât era de lung și a rânjit. Rai, spiurărul însuși, a zis că e mai bine să o omori cinci oameni nevinovați decât să lași să scape unul vinovat. O, oh, pentru Dumnezeu, a zis sec maiorul. Nu poate nimeni să-l oprească pe cretinul ăsta cu tâmpenile lui. Colonelul care studiase documentele omului i le-a dat înapoi. Iale și-ntoarce-te la batalionul Dumitale, a zis glacial. O să studiezi problema asta într-un moment mai favorabil." Ți-ai depășit autoritatea și aștept o explicație detaliată a comportamentului Dumitale. Acum pleacă!" Maiorul dispăru chiar mai repede decât venise. Colonelul și-a luat binocul și a studiat umbrele care fugeau nebunite încoace și încolo în țara nimănui. Foarte bine a zis. Continuați tirul. Micuțul a ridicat din numeri. E nebun de legată a bombănit. Să risipim bunătate de muniție pe adunătura aia de târături. Lăsați-i roșiilor, ei îi aș lăsa. O să-i lichideze ei cât de curând. În mod mecanic, fără niciun entuziasm pentru misiune, am deschis focul. Micuțul încărca și reîncărca ai idoma unui automat și obtindu-i fiecărui proiectil, obișnuitele nimicuri plăcute în timp ce îl împingea în culasă. Micuțul se adresa fiecăruia ca și cum era un vechi și valoros prieten. El era cel mai bun încărcător pe care îl aveam. Era iute, precis și aparent neobosit. Putea să încarce ore întregi fără să-și pierdă puterile. Poate nu era el prea sigur că 2 plus 2 fac 4... Dar categoric știa cum să mânuiască un mortier 350 de metri, zicea bătrânul Amorsați, încărcați, foc Repeta micuțul ca unul care recită o litanie Dă-i drumul, scumpetă. peto. Văzduhul era împroșcat cu rămășițe omenești Dar rușii deschiseseră foc de acoperire Pentru așa a zis și tovarăși care se grăbeau să li se alăture Au început să explodeze grena de supărător de aproape în jurul nostru Porta a tras-o în jurătură și și-a îndesat mai mult jobenul pe cap. Ruși a a zis. Porci de ruși, a furisiți. Știți că folosesc femei ca să tragă cu chestiile alea. Și Trebuie să aibă bicepșe și fetone de norocită alu. de minge de fotbal. Oficialul e tot ce o, vă pot spune. Un pas o oră mai târziu, pocul de baraj a încetat de ambele părți. părți. Doar câțiva dintre dezertori reuși să răsăsală din Tigaia, riscând să își ducă faimă și ave. Câțiva fuseseră recapturați și are. Mulți ziceau motivați și muribunzi. E în luați cont de ele. Între timp, cei de la Tuayzeni se au de-a lungul cu telefoane care evoța. sunau în intredu, și mesageri de care alergau în și Am încolo văzut cu fervoarea urmării din Atât râd, securitatea cât și poliția secretă fusese reinformate despre dezastru, iar noi ne-am așezat mohorâți în așteptarea aici. Un locotenent colonel din Gestapo ședea de un colț cu capul în mâine. Uniforma era încă nouă și scripitoare, dar fața apărea vrăzdată și îmbătrânită înainte de vreme. Mi se informația de că, în afară de 12 subofițești, care dezertaseră de împreună cu contingentele și mai dezertase și un capitan. Locotene în colonelul loc, intervenise retras pe lângă Hinka să raporteze că respectivul și capitan pusese la oci, ucis în acțiune, capul dar Hinka era neînduplecat. Poți vorbi tu însuți, cu și -a securitatea, a zis, ceea ce firește era ultimul lucru, pe care un om cu mintea întreagă putea să-l facă. Puțin înainte de miezul nopții, rușii au deschis focul asupra statului major al diviziei. Distanța și direcția erau ciudat de precise. Depozitele de muniție au explodat unul după altul. Rezervoarele camuflate au fost lovite cu precizie calmă. Părea evident că cineva din statul major reușise să dezerteze și să furnizeze celelalte părți informației valoroase. Odată cu venirea înceată a zorilor cenușii, ne-am pomenit cu o vânătoare de vrăjitoare a care mai erau cu noi, fie de bunăvoie, fie de nevoie. În parte era o formă de reprimare, în parte dorința de a găsi sapi ispășitori, de a demonstra loialitatea față de Führer și ura față de dușmanii lui, doborând câțiva oameni fără apărare. L-am văzut pe pastorul Fischer atacat în mijlocul unei rugăciuni de către sergentul Linge, înfuriat, care i-a făcut o tăietură pe față cu marginea căștii. Da. L-am văzut pe Oberwachtmeisterul Danț venind în fugă ca să se distreze și el. Am văzut cum l-a izbit pe pastor cu țeava revolverului în maxilar și cum i-a apăsat fața în noroi cu tocul cismei. I-am văzut apoi pe amândoi alergând vesel în căutarea altor victime. Pastorul Fisher s-a ridicat în picioare clătinându-se cu sângele și roind din gura izdrobită. Putea fi mai rău. Cel puțin mai era în viață, Locotenentul în colonelul, al cărui căpita îndezertase, a fost găsit cu creierii zburați. Dimineața mai târziu am fost înlocuiți de un regiment de infanterie. Rămășițele zdrențuite ale batalionului 999 au fost adunate și trimise într-un sat din apropiere, unde au fost privite cu imire și teamă de către trupele deja pe poziție. Deținuți, i-a zis un soldat vecinului său, făcând pe informatul. Asta trebuie să fie deținuți. Nu le trecea prin minte că aceste schelete pe jumătate goale puteau fi propriilor compatrioți. Că această colecție nenorocită de piele și oase fusese trimisă din Germania să moară. Führerul, în atotputernica înțelepciune și generoasa bunătate, nu va îngădui niciodată un asemenea lucru. Batalionul a trecut prin sat, a scăpat de soldații care îl priveau cu gurile căscate, continuându-și drumul încă 8 km. În cele din urmă a fost oprit și i s-a făcut o primire călduroasă de către o unitate de paza securității din Varsovia, cu oribilele insigne, cu cap de mort pe căști. Au fost aliniați și asaltați în maniera prietenească obișnuită a celor din securitate, dacă vreunul era câtuși de gul rândului primea fie o lovitură în cap, fie un glonț în dintr-un P38. Cei care se prăbușeau pe pământ erau loviți cu picioarele, cu nepăsare, până își pierdeau cunoștința, apoi erau lăsați în seama câinilor. A fost o mare zăpăceală cu țipete și răcnete, lătrături de câini, tropăituri de cizme și ordine date în gura mare. Toate acestea făceau parte din procedeul obișnuit. La câteva timp după ce batalionul fusese curățat de uscături în mod corespunzător și considerat prezentabil ca aspect, a fost predat unui major însoțit de doi oameni din companiile speciale ale lui Dirle Vanger. Imediat, majorul a comandat rămâșițelor temurătoare din 999 să-și dezbraceze drânțele și să se alinieze cu fața la perete și cu mâinile la ceafă. Cineva îndrăznit să miște, i-a informat, va fi împușcat. Se pare că după numărul redus rămas îndrăzniseră mulți. Maiorul vorbea calm în continuare, în timp ce asasinii lui Lirle Wanger își vedeau de sarcina lor de privit și săpat colectiv. A vorbit aproape o oră. A descris cu detalii înflăcărate diferitele pedepse la care se puteau aștepta, dacă se abăteau de la regulamente nu mai mult de lățimea unui fir de păr i avertizat în deosebi împotriva încercării de a-și urma foștii camaraz dincolo de linii spre tranșeile rusești. Familiile acelora, soți, copii, mame și tați, puseseră arestați și ținuți ca ostatici. În cele din urmă a anunțat că cei ce mai erau în viață puteau să-și îmbrace hainele și să se pregătească pentru a fi transportați la regimentul 27 de tankuri. Acolo vor găsi nenumărate ocazii de a muri eroic. Acum probabil chiar și perspectiva de a sta în nămol până la genunchi, cu mortierele rusești fluierând prin aer, începuse să pară o modalitate destul de plăcută de a-ți petrece timpul. Supraviețuitorii s-au îmbrăcat, plin de recunoștință, în ceea ce mai putuse răgăsi din îmbrăcăminte și au fost impresionați convenabil când au descoperit că îi așteptau câteva camioane ca să-i ducă la noua lor destinație. Totuși, spre nefericirea lor, regimentul 27 de tancuri era foarte departe și unii dintre ei n-au mai avut norocul să ajungă acolo. Se formase un tribunal secret și se hotărâse oarecum arbitrar ca un om dintre ei să fie condamnat la moarte fără judecată. Între acolo erau dușa acum. camioanele s-au oprit la locul stabilit și și-au golit jalnica încărcătură cu baionete și paturi de puști, Oamenii au fost mânați printr-un culoar de soldați înarmați cu drugi de fier spre abator. Unii dintre ei n-au mai ajuns la abator. E de-a dreptul uimitor ce lovituri mortale pot fi date cu o vergea subțire de fier în mâinile unui expert. Firește când ești înarmată, ucizi prin orice metodă ți se cere. Foarte curând ajungi expert în majoritatea metodelor de a ucide. Cei care trecuseră cu succes prin cele două rânduri de verci, au fost înghesuiți cavitele în pivnițele întunecoase și pline de iglasie ale unei clădiri în ruină. Pământul de sub picioare s-a transformat repede într-un noroi vâscos. Din tavan picura apă, șobolanii din canalul de scurgere, îndrăzneți din cauza foamei, alergau peste tot roz în picioarele oamenilor. Pentru că spațiul nu era suficient pentru a încăpea atâtea trupuri, santinerele au început să-ți folosească bicele ca ușile să poată fi închise și zăvorâte. Toată ziua și toată noaptea, oamenii au fost lăsați să mă de foame și să se sufoce. Fiecare lupta pentru sine, nu mai se loc pentru sentimente. Cei mai slabi erau împinși dedesubt. Puțin după miezul nopții, ușile au fost deschise și au fost strigate șase nume. Puțini aleși au făcut drum cățărându-se și târându-se spre ieșire. Li s-au fi părut probabil că sunt grațiați. Ușile au fost închise cu forța după ei și cei dinăuntru au auzit rafala năprasnică a mitralierei. După aceea s-a lăsat liniște, și au știut ce înseamnă când e strigat numele unui om. Această companie de oameni epuizați era o adunătură ciudată de infractori. Unii fuseseră prinși, ascultând posturi de radio străine, unii îndrăzniseră să pună la îndoială cu bocetare tare victoria finală. Unii spuseseră ce gândesc într-un loc public, alții jefuiseră, escrocaseră și omoruseră. Totuși, alții se dedicaseră într-un mod supărător unui ideal de non-violență. Și acum, toți împreună își așteptau moartea într-o pivniță bântuită de șobolani. Au trecut 10 minute, ușile au fost deschise încă o dată și alți șase oameni au fost chemați să înfrunte focul de mitralieră. În zori era acum mult mai confortabil în noroiul din pivniță. Era foarte mult doc să te miști și mult aer să respiri. Oamenii au început chiar să se simtă omenește, să vorbească din nou și să facă presupuneri cu privire la cine va urma când se va deschide ușa data următoare. Unul a prezentat o teorie că erau luați numai infractorii care purtau o dungă albastră sau roșie. Numai decât, toți cei care purtau dungi verzi au scos un oftat de ușurare. Da, înțeleg ideea, a zis un criminal din Leipzig. Înțeleg ce vrei să zici. Îi lichidează doar pe politicieni și pe trădători și cred că așa s-ar și cuveni. De ce să-i hrănească și să-i îmbrace Adolf pe cei care vor să-l trădeze? Să se scape de ei, zic eu și pe noi ceilalți, să ne lase în pace Dungile verzi au început să devină foarte sigură de ele Pe măsură ce timpul trecea și niciuna nu fusese strigată Mentalitatea de închisoare se reafirma Au început să fure tot ce puteau de la cei slabi și morți Unul s-a întors spre pastorul Fischer, care mai atârna neputincios de viață Pleznindu-l peste fața deja zdrobită și sângerândă de ce nu te rogi, preoticălos? De ce nu rogi să coboare și să ne ajute? Din partea cealaltă a pivniței s-a auzit un râs acru. Viel, cel de acolo de sus. Tare bine ar fi dacă ar fi împotriva SS-ului. Târziu după amiază ușile s-au deschis pentru prima oară și un capitan SS ni s-a adresat din cadrul ușii.